Hola, bona nit. Tornem a ser aquí com cada dilluns amb el programa Coctel Contrainformatiu de la Coordinadora d'Osona contra la Tortura i l'Explotació Laboral. Escoltàvem entre boires de sang traït eh, gràcies al nostre tècnic, l'Eloi Sabater, que es cuida de la nostra música. Avui parlarem amb un estudiant, parlarem un estudiant de Torelló que es diu Furti. Amb ell parlarem d'estudis i de barreres arquitectòniques. I també parlarem amb algú, no sabem si amb Josep Malo, o amb algú altre de, de, del grup antiincineradora de la Vall d'Algès, que continuen amb les seves accions en contra de la incineradora, no fa gaire van fer una xerrada, amb el doctor Ferris, que va explicar una mica el risc eh, per la salut que pot suposar aquesta macroincineradora que volen fer Sant Pere. Eh, parlarem també d'empresonats per negar-se a pagar 50 euros de pena multa de la setmana d'accions contra el Pla Bolonya. Uh, hi ha bé, molta informació alternativa. De totes maneres, penseu que podeu, aquest és un programa en directe que també es pot sentir en endiferit el divendres a 12 i que podeu col·laborar si voleu trucant directament a aquest número a Ràdio Ona, el 93 850 4456. Molt bé, però sembla que ja tenim a l'altra banda del fil telefònic en Furti. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, Furtí, què bé, bé, bé. Mira, bona nosaltres tarda, estem tarda. molt contents que hagis acceptat la nostra invitació. Hey. Val, val a dir que aquesta invitació a venir al nostre programa la van fer en unes hores una mica intempestives, sí. quan estàvem de marxa per allà al 17. Sí, Moltes sí. vegades, quan parles amb gent a aquestes hores, després en... no s'acaba concretant res, yeah. però és el perill, no? no. no? No, no, però bueno, veig que... Però, aquest cas, sí. en aquest cas sí, eh? Sí, sí. A veure, Forti, tu estàs, ets d'Aquitorelló, però estàs estudiant a Barcelona? Sí. Ens expliques una mica què estudies i com t'hi trobes i com et va tot? Sí, eh, estic fent un mòdul, un cicle formatiu de grau superior, de SO, uh -huh. que, bueno, fa dos anys que estic, que l'estic fent, és segon, és de, la durada des de dos anys, i llavors, bueno, la vull que fer especialment per, per acabar treballant, bueno, en si, si trobem alguna feina en el món de la ràdio com a tècnic. Mm -hmm. I doncs, no sé, estic buscant, bueno, ja he les pràctiques i això, estic buscant coses per aquí a Barcelona i bueno, sembla que de moment tot va bé. Perfecte. Eh uh... A veure, Furti, tu tens un, un petit eh, o gran inconvenient, això ens ho hauries de dir tu, perquè tu ets invident sí. i eh, dèiem que també parlaríem una mica de les barreres arquitectòniques amb què et trobes, sí. que en el teu cas tu no tens cap afectació de la mobilitat però tens, tens una altra afectació, un, una altra limitació. Tu quins són els problemes que trobes en el teu dia a dia agafar el tren perquè t'he trobat el tren més d'una vegada eh? tu vas amunt i avall i, i eh, sempre m'has semblat molt segur de tu mateix i, i que aparentment no hi ha cap problema però hi ha problemes per anar amunt i avall si no t'hi veus? Home, alguna vegades sí però jo crec que no, al final t'acabes acostumant uh -huh i bueno, al principi sempre bueno, els recorreguts això te'ls te ensenya una, una, una persona que està especialitzada uh -huh. en fer això i, i t'ensenyen bueno, això el recorregut i després al cap del temps doncs, hi ha moltes coses les acabes fent sol preguntant uh -huh. també la gent, que, bueno, els vianants i això, i al final sempre acabes arribant al lloc on has d'arribar el que passa que sí que és veritat que hi ha, a vegades hi ha alguna, alguna barrera arquitectònica. En, en el teu cas, quines serien les barreres arquitectòniques? Serien més aviat entrebancs, ah, m'imagino, no? Sí, bueno, sí. Jo en el meu cas el que trobo més, més, més difícil són quan vas pel carrer i trobes una, unes obres, per exemple. Ah, exacte, que no estan senyalitzades, a més a més, suposo, no? No, no, no. Ah, hi ha molts cops que te les trobes vull dir, vas caminant sempre vaig una mica ràpid uh -huh. perquè m'agrada anar bueno, no m'agrada anar lent però vull dir clar, després de les trobes de cop i és una mica com clar, no, no saps com per on passar això però bueno, sempre hi ha algú disposat uh -huh. a donar un cop de mà molt bé uh... però, bueno, també digues, digues ha, com estan mal, sen mal senyalitzades del tot perquè podria estar molt pitjor però faltaria alguna cosa. vull dir, jo què no sé si trobes una... alguna cosa que, que no toca al terra però que sobresurt, per exemple, doncs amb el bastó és molt difícil de, de detectar. De detectar-ho, són coses però, que no s'hi pensen, coses, no? Que, sí, són coses que hi ha lleis fetes també, vull dir, en teoria no hi poden haver coses d'aquestes i suposo que ha, ja s'ocupen els, els propis de l'obra que no n'hi hagi, però bé, tot i això s'ha de Uh, Furti, deixa'm saludar un moment en, uh, en Rosent Arimany, que acaba d'arribar i s'incorpora al programa Hola, ah, hola bona, nit. bona nit Mira, estem parlant amb en Furti, que és un noi de Torelló que uh, està estudiant Està estudiant per, per ser tècnic de, de so, no? M'has dit? Sí De ràdio, per exemple, podria ser una sortida? Sí, és el que jo... El que voldries fer, no? Sí en Forti va amunt i avall, jo moltes vegades l'he trobat al tren, també me l'he trobat al CETC, me l'he trobat de Gresca, eh, però ell té un, una particularitat i és que en Forti és invident i tot i que se'l veu molt segur anant pel món, doncs estàvem parlant una mica dels obstacles que pot trobar i que la gent no, no té en compte, les barreres arquitectòniques, els entrebancs al carrer. Jo et podia preguntar, Forti, una altra cosa. Mira, eh, no ens coneixem gaire, jo també tinc una limitació física i a mi em falta un braç, per exemple. Ah, d'acord. Vale. I, bueno, com que no ens coneixem gaire, t'ho explico. Ah, vale. Jo eh, t'explico un, una limitació meva, que, que moltes vegades tampoc la gent hi pensa, no? Per exemple, doncs, amb els recollidors de les escombraries, aquests containers... Sí que aquí a Torelló s'obren amb el peu i eh, clar, a mi em va perfecte perquè doncs, llavors el puc obrir i tirar la bossa sense problemes però clar. la meitat de les vegades això és pura teoria perquè resulta que la barra eh, per obrir amb el peu està enfilada a la vorera Ai, ho, deixen, ho deixen mal col·locat i llavors jo quan arribo allà, doncs em trobo que no el puc obrir no? per és... i m'imagino que com jo s'hi deu trobar més gent per exemple gent gran que potser no té prou força i no té prou força i sol. Vull dir que passen aquestes coses, jo penso que si les diem, doncs com a mínim eh, es poden anar intentant solucionar, no? Clar, no, no, sí, sí. No, el que passa que la gent tampoc no, tampoc no, no hi ha posat, suposo, la, la voluntat de fer del no, tot bé. O sigui, no, ho han començat i han fet coses i que estan molt bé, però potser encara falta bastant perquè un altre tema, per exemple, deu ser l'hora de travessar eh, els carrers amb el tema semàfors, no? Sí, sí, sí perquè eh, bueno, aquí a Torelló i això, com que és un poble, no hi ha problema perquè cap, quasi no hi ha ni semàfors i quan, els, quan tu has de parar els cotxes es paren hi ha cap problema. Però a Barcelona, que hi ha tants semàfors, jo tinc un comandament que, que el semàfor porta alguna que detecta que jo he donat una senyal i quan puc passar, doncs, es posa a fer un, un, un soroll. Sí? Bueno, I això sí. funciona Això funciona amb ah, tots els semàfors? No, no és el que ha volgut, ah. no, no, no funciona tot arreu. O sigui, que és sí. una, una cosa que s'ha començat, no? Sí, home, ja fa ben bé dos anys, jo diria, però esclar. Home, Vic també n'hi ha algun, sí. n'han arribat a posar algun, però hi ha molts llocs que, la majoria de llocs, poder diria que no n'hi ha, o sigui, només en deuen posar els llocs més cèntrics, suposo uh -huh. on, on hi passa més gent de fet vaig a vaig a l'escola eh, a la zona franca i allà on hi havia, i vaig demanar a l'Ajuntament a veure si, bueno, una, una sol·licitud per si me'l me posaven i si sí, amb cap problema però vull dir que clar que has d'anar-te obrint has camí eh? una mica també Una altra pregunta que et volia fer, Fortí perquè bueno, t'he explicat abans quina era la meva limitació perquè així també Pots entendre que jo, eh, segons quines coses, també també les pateixo, no? Sí. Eh, una, una pregunta que et volia fer era, eh, a veure si coincidim, després et dir la meva opinió. Eh, tu eh, agraeixes que la gent et vulgui ajudar o a vegades et volen ajudar tant que et destorben? Això mateix, a vegades volen ajudar tant també que al final t'acaben destorbant, no? Bueno, o o fent-te... Bé, bueno, no... no... Agafes com una mica de mala llet, diguem. Sí, sí, no, no, ja t'entenc ja. Però, però, però llavors, vas, quin consell, bé, consell donaries? Esperar que tu demanis ajuda? A veure, clar, jo et ja trobo tema... pel carrer, veig que ets invident, sí. què faig? Eh, m'apropo a tu i et demano si necessites ajuda, no m'apropo, què he de fer? Clar, que en ocasions ja també sóc molt còmode i m'agradaria que, que algú vingués de seguida, no? Uh -huh. Però, bueno, no, no, no són moltes aquestes. El que passa que Sí que a vegades vas, et fas un recorregut que et saps, bueno, que fas cada dia i et trobes algú que, que t'intenta ajudar i t'acompanya un tros i tu li dius que no, bueno, que no cal... Però, I i, i la persona continua, dintre, no? I, I al final, i al final li dient, no li acabes dient que, que no t'ajudi perquè penses que, no sé, s'ho agafarà malament o... Ja, ja, però vols no sé dir que tampoc, quan tu dius no necessito ajuda, no doncs és no necessito ajuda i ja està, Exacte, no? Exacte, això sí... No, no hi ha molta gent que ho demana i si dius que no ja està I punt. I ja. Val. No, no, jo t'ho dic perquè jo també m'hi he trobat, no? jo, jo tinc dificultats amb petites coses, jo per exemple si vaig a la caixa i he de, he de signar un paper molt petit, que a més a més ho he de fer a través de la finestreta, que el paper no s'aguanta, doncs llavors, sí, jo directament els dic m'ho pots aguantar si us sisplau, Clar. però en canvi moltes vegades la majoria de coses no hi tinc cap problema i sempre hi ha algú que et ve a dir que eh, vols que tu faci, vols que tal, vols que qual i a, eh, i a vegades jo prefereixo això, quan, quan ho necessito demanar-ho i quan no ho necessito no cal Clar. <coughs> perquè a vegades no, encara no. llavors eh, el que t'ocasiona és que tu et poses nerviós per fer una cosa que tu no hi tens cap problema Per que si tens que algú sí. molt a sobre aca acabes fent-la pitjor del que la faries sol, no? Sí, Al, sí, sí, sí. Almenys a mi em passa això, eh? No, no, no, a mi també el que passa que si és cert que penso que cada cop eh, la gent ja ho vantenent una mica més. Uh -huh. sobretot total molta gent de la que actua d'aquesta manera és més, gent més gran potser ja yeah. que no està tan acostumada a veure que persones discapacitades eh, fagin bueno, fa vida normal vida normal ja. uh -huh. i no sé la gent bés això molts cops pregunta i si deu que ja, bueno, ja estàs segur que fas això doncs ja està ja, la gent ja més jove és, no té tants problemes sí, en vols, acceptar ja. que tu fas la teva i s'ha acabat no? suposo que han vist més, han vist més normal a l'escola s'han fet moltes tasques suposo també de, exacte. També. De... és que també et volia preguntar per això perquè tu ara has arribat a uns estudis superiors sí. però tota l'època de la primària a l'escola eh, com, com ha anat està ben preparat, no està ben preparat? Sí, bé, bueno, he fet sempre primària, secundària i batxillerat aquí d'Orelló. Uh -huh. A quina Llavors, escola? A Roca Prevea, uh -huh. i després a l'Institut, al batxillerat. Sí. I sí, bé, bueno, tenim ajudes de l'ONCE. Uh -huh. Tenim una professora itinerant que, és, eh, que, que treballa a l'ONCE i ve un cop per setmana per si s'han de transcriure exàmens o braile, i si s'han de, uh, bueno, apunts, o, o bueno, quan ets més més, més petit, doncs, aprendre a fer, a llegir més ràpid, no ho sé. És... Mm -hmm. Quan ets petit I, també i, fa una mica la, una mica la tasca de, de psicòleg o poder una mica. Mm -hmm. I al col·le també, al col·le també tinc, durant la primària i la secundària també hi havia una... Uh, una professora d'educació especial, uh -huh. que també havia après el Braille, i feia molts exàmens, uh -huh. me'ls transcrivia. Perquè el sistema començar. Braille és des del principi, m'imagino, no? que comences ja amb aquest sistema, no? Sí, sí, sí. O sigui, quan els altres ja comencen a llegir, tu també amb això. Ja, ja, ja. I o sigui, vas, vas fent els mateixos passos, però tu ho fas amb aquest sistema. I a l'escola hi havia... O sigui, tu consideres que van anar prou bé, que hi havia prou prou documents en braile, prou facilitats? Sí, hi havia els suficients. El que passa és que a vegades arribaven una mica tard. Ja. O sigui, quan, no els, quan els necessitaves, en aquell moment no hi eren, no? Clar, molts cops després arribaven quan ja, ja gairebé no els necessitava. Ja. Però, yeah. bueno, que uh, ha passat, vull dir, normalment sempre ho he tingut tot el dia. Uh -huh. I... Això. una altra cosa forti amb el tema de relació amb els companys eh, sí. hi ha hagut dificultats o hi ha hagut eh, bon ambient? com com ha anat aquest tema? No, jo crec que hi ha hagut bon ambient eh, perquè sempre des de, des de petit vull dir, ha estat bastant fàcil relacionar-m'hi uh -huh. i ja bueno, continua sent però jo crec que problemes tampoc n'hi ha hagut el fet de viure en un poble potser també potser ha ajudat, no? sí Penso que és diferent. Perquè ens coneixem més i... Sí. I, bé, suposo que les escoles... Eh, de, m, perquè m'imagino que abans, eh, no sé en el teu cas, però en el cas, cas d'altres discapacitats, com, com un nen sord o, eh, o altres temes, doncs el que es feia era relegar-los a una escola especial, amb la qual cosa eh, s, es, es privava la gent d'una normalitat, no? I, i per l'altra banda també es privava els companys d'una manera d'entendre el món que també és, és interessant i és important no? vull dir que tant tant pot, eh, tan pot aprendre l'un de l'altre com l'altre de l'un no? per no, no, i tant és això de fet i, i quan has après l'un de l'altre l'altre de l'altre ja ho saps tot l'un de l'altre i ja diria que és una vull dir portes igual de normal que una altra persona uh -huh. molts cops podent n'hi penses Clar, aquesta és la normalitat que no estiguis tot el dia pendent d'això, sinó justament dels teus estudis i, i dels altres temes no? Exacte, Mira, sí. acaba d'arribar el Francesc sí. el, el Francesc Arnau també té una discapacitat i és que sempre arriba tard És ah. ah. ah. sí. culpa de la Renfe Ah, d'acord però... Aquesta la tenim una mica tots en general Sí, eh? Ja, això ja és una cosa generalitzada mm. i la, la patim tots sí. uh, Bé, com que el Francesc és el que et vam embrancar en aquesta possibilitat de parlar avui per la ràdio sí. doncs, no sé, li, li, li passo la paraula perquè ell, ell no ha sentit les preguntes ni les respostes que han fet fins ara perquè acaba d'arribar Ah, d'acord. Vale. Igual et repeteix alguna pregunta, però a veure quina, quina idea tenia ell a l'hora de convidar-te. D'acord. Mm. Vale. L'altre ah, dia va. vaig llegir una entrevista amb un home tartamut. Sí. Era una entrevista d'aquestes que publiquen a la contraportada de darrere de, del diari La Vanguardia. Ah, sí, sí, jo també ho vaig llegir. Vaig trobar sí. molt interessant. Ah, -hà. doncs aquest home es referia, en un moment donat, a la crueltat en què de vegades la societat tracta a la gent discapacitada. Sí. I deia, amb els tartamuts ens tracten tan malament, se'n burlen tant, uh -huh. estem tan oprimits, que he conegut, deia, persones tartamudes que han dit que preferirien ser cegues en lloc de tartamudes perquè del sexes no se'n riu ningú. Això és el que deia aquest home, tard o que et pregunto és si tu estaries d'acord amb aquesta afirmació. Sí, sí, sí, perquè com més lleu és poder... Clar, això no es ben bé una discapacitat, no, però com més lleu és, més la gent més s'en riu. Sí, sí. Però no tan lleu, eh? Jo dir... De, de, la, de la meva pròpia Bé, eh, la capacitat de riure's d'un mateix és una cosa que tots hauríem de tenir hauríem sí. de tenir clara, no? Sí, sí, sí, el que passa que és això poder amb una persona que no hi veu o, això, o, que, o que li falta un braç o que és sorda doncs no, no, no passen tant aquestes coses mm. home, una mica sí mm. però de tota manera en aquella entrevista jo recordo que ell ell ho patia com una... o ho havia patit, perquè parlava més aviat uh -huh. de que això passava quan era petit uh -huh. que ho, ho havia patit com una discapacitat greu, eh? no, no, no tan lleu perquè deia a vegades he anat al restaurant i he acabat demanant una cosa que no m'agradava només perquè el nom era més curt entens? Sí. o dir eh, he acabat per no parlar amb ningú perquè la gent em diu "Tranquil, tranquil, diu i quan em diuen això, els únics intranquils són els que m'escolten. perquè uh -huh. jo ja ho estic de tranquil. Uh -huh. Però Clar. bé, era, era interessant. Com eh? poder això també oferí amb nosaltres, o sigui si anem, és un exemple diferent, però comparant sím si amb un restaurant i demano ja que sé, costelles de porc o algo que porti molt os. Uh -huh. eh, jo a casa of faré una mica el porc i m'ho menjaré uh -huh. m'ho menjaré, bueno, com, com voldré, que normalment vull dir tot és el mateix, el que passa que aquestes coses, com el, molts cops el pollastre o una cosa així, és una mica més difícil i a vegades també talles una mica si vas a un restaurant així, és l'hora de demanar-ho Sí, sí No, bé, no, a mi, a mi a, això que tu dius a mi també em passa, esclar jo a l'hora de tallar la ah. cara tinc dificultats tinc un sistema mm -hmm. molt fàcil que és dir al francès que i talla-m'ho sisplau Clar. i si vaig sola eh, doncs moltes vegades quan ho demano, si realment el que em ve de gust és una cosa que jo tindré dificultats a tallar els dic, i si m'ho podeu portar tallat millor, I, ai, i després ai, la gent ja, no? si el dia que tornes a aquell restaurant és que no és ni de dir Clar. no ho has ni de dir perquè hi ha gent eh, a veure, hi ha gent que t'angoixa una mica perquè et vol ajudar massa això és el que parlàvem abans Sí. i coincidien bastant no? amb les teves uh -huh. i les meves opinions uh -huh. però hi ha gent que ho fa d'una manera molt discreta d'una manera molt, molt elegant no? per dir-ho d'alguna manera sí. perquè jo per exemple m'he trobat vaig amb un bar, demano un tallat sí. aquí a Toralló no perquè ja em coneixen no? però si jo vaig a un lloc que, que és la primera vegada que em veuen em porten un tallat o un cafè sense sucre i jo sé que el sucre és a dins Ah, vale. clar, vull clar. dir que ja no cal ni que pregunti on és el sucre perquè això, perquè ja me l'han posat a dintre no? tot i que jo no tinc cap dificultat en obrir una, una bossa de sucre no? però vull dir que no no em diuen ei, vols que t'ho fiqui, vols que tu vols que no, simplement t'ho porten una mica ja facilitat i punt clar, és, no, no és una manera de fer sense angoixar ningú sense estar-li massa a sobre però clar, no. eh, oferint l'ajuda que creuen necessària però sense Donar-hi més importància, no? Perquè quan parlàvem de discapacitats és perquè potser no sabem dir cap més paraula, però és que discapacitat ho és tothom. tothom tots, tots tenim alguna capacitat i alguna discapacitat, no? No, esclar. Vull dir que... El que és que ho així, però... Ho així i no. segurament hi hauria alguna altra paraula més, més adequada, no? Sí, però tampoc ara mateix no, no, no, no sé quin eh? ja, bé, tampoc la paraula és el més important potser, no? no, no, no ja, però no. no, bueno no. és això uh -huh. tinc una altra pregunta d digue'm Et vull preguntar si per la conversa que vam tenir abans d'ahir, a la sí. nit quina, sí. quina idea t'has fet de mi? Soc alt, sóc baix <laughs> guapo sóc, sí, que, quina idea t'has fet de mi? hòstia <ríe> Molt compromès això, eh? Molt compromès, eh? Uh -huh. Perquè no, normalment no ho faig gaire, això uh -huh. Bé, bueno, a vegades sí però hòstia, ara mateix uh -huh. Francesc, Francesc Digues, digues No, no, si un altre dia ens trobem ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja m'hi fixaré Vale És doncs que si, si, si haguessis si una noia de 17 o 18 anys uh -huh. potser s'hauria fixat més, no? Llavors ens haurem de tornar a trobar. Ah, i tant, no, això segur. Val. Ens trobem. Val, ja ho espero, doncs. Vale, vale. Quedem així. I tant, i tant. Uh -huh. <coughs> Furti, tens alguna sí. altra cosa que vols afegir? T'agradaria parlar d'algun altre tema? Mm... Ostres, ja, Li heu preguntat per la onada de racisme que últimament enveeix la comarca? Uh, no n'hem parlat. Ah, doncs també m'agradaria saber què em pensa, de què hi hagi un senyor que es diu Anglada que és el president de la Plataforma per Catalunya un partit polític feixista que l'altre dia va dir quatre vegades xusma dirigint-se al col·lectiu d'immigrants i també va insultar l'alcalde de Vic no sé si n'has sentit a parlar Home, sentir-ne a parlar n'havia sentit a parlar al principi quan, quan hi van haver les eleccions i això, però ara feia molt temps si que no em sentia cap notícia Ah. és que van fer un, el seu congrés eh, a l'edifici del Sucre de Vic sí. i aquesta vegada eh, s'ha passat de rosca d'una manera bueno, sempre ho fa, però aquesta vegada molt, molt, molt, molt exageradament uh -huh. Home, no sé suposo que penso el que pensa tothom uh -huh. no? uh -huh. que, bueno, que que no, no és així uh -huh. el que no tu, és així tu, tu penses el que pensa tothom, dius ara no t'entenc ah, no, no no, suposo que amb, amb, si et dic el que penso uh -huh. que és que no, no m'agrada que pensi que hi hagi algú que pensi així suposo que és el que et dirà tothom també. perquè no o sigui, no, no sé més tampoc què ha fet, què ha deixat de fer Sí, però aquest home l'han votat, eh per això està l'Ajuntament de Vic, vol dir que no... No, ja ja em recordo, que Déu-n'hi-do... Clar, no, i aquí a ens sembla que va ser per un vot que no va entrar un regidor. Vol dir que ens vam escapar molt pels pèls, no? Vol dir que algú el secunda, si no, no tindria força. Sí, o què passa que poder aquest algú també tampoc les persones que han votat aquesta persona, potser tampoc no ho diuen, o no ho diuen, o, uh. o com que no som, com, com ells poden, doncs, tampoc els coneixem. Uh -huh. ja. Bé, doncs eh, continuarem parlant dels temes que vulguis. A mi m'agradaria que poguéssim repetir aquesta conversa, bueno, repetir-la, no, parlar d'altres coses. Sí. Uh, què et sembla? Si a més a més estàs estudiant per, per especialitzar-te en tècnica de so de la ràdio, Hey. podries fer pràctiques amb nosaltres i dir-nos, ei, això ho feu més bé, això ho feu més malament. Ah, clar, ens, que que... ens podries assessorar una mica. Clar, clar, clar. Uh -huh. El que passa que jo si sí que tinc de començar pràctiques i això, l'únic que les haig de fer entre setmana i uh -huh. Barcelona uh -huh. i durant el curs, o sigui, ni vacances ni res, uh -huh, perquè uh -huh. si no m'hagués agradat també fer-les a l'estiu aquí. És clar o això, però no és possible uh -huh. uh, doncs bueno, molt, molt bé, Furti tens alguna altra cosa per dir o ho deixem així per avui, què et sembla? Mm, hòstia, no ho sé deixem-ho així, <ríe> deixem així? Sí, sí, Continu continuarem davant d'una cervesa A el CETC o l'atmosfera si et sembla, ja, ja n'anirem parlant A això perfecte si, si, si ens acudeix alguna cosa més ja, ja, no, no, ja, ja continuarem um. doncs moltes gràcies per per acceptar de, de participar en el programa pensa que es pot escoltar en un blog que es diu Còctel Contrainformatiu ah, vale. eh, que hi pengem el programa doncs, si el fem el dilluns el dimarts ja està penjat i es pot escoltar en el blog eh, -t -t barra, tot amb còctelcontrainformatiu totemk.blogspot.com vale. D'acord doncs Demà m'escoltaré Molt bé, gràcies vale. Vale. Bon, doncs, gràcies bona a vosaltres. Bona nit fortuita. Bona nit. Mhm. Bo, uh -huh. Doncs, què et sembla? Fem una mica de pausa i continuem. Posem. Aquesta nit. Aquesta nit tu i jo pescarem la lluna i radiona. 7, 7 4. 1, 4. Cansat d'escoltar la música de sempre? Passa't a l'Underground Underground El magazín de música independent on trobaràs entrevistes, notícies, agenda de concerts Underground, un programa 100% autèntic Avalat per 10 temporades en antena Underground Underground, cada dijous de 10 a 11 de la nit a Ràdio Ona. Presentat per Ad Underground. Més enllà de la innocència. Cocktail contrainformatiu. bé, doncs continuem i canviem de tema veig que estàs mirant un article francès uh -huh. del Josep Malo uh -huh. de què va? informar, desinformar per què no és ecològica ni saludable la tèrmica de Sant Pere i això ho escriu en Malo en nom de l'Associació Mediambiental de la Vall del Gest un tema que està portant cua i molta polèmica des de fa ja temps de no sé fet si. això ha estat publicat en el Torelló Jo també uh -huh. ho he vist a, a VilaWeb Web uh -huh. Vila Torelló Que no sé si ho sabies que existeix Vila, no. Vila Web Torelló no, no. Hi ha la pàgina de VilaWeb General Llavors hi ha totes les pàgines locals uh -huh. La pàgina de VilaWeb Web Vic ja fa temps que funciona uh -huh. Però la pàgina de Vilaweb Web Torelló Fa poquet no sé, no sé ben bé qui la porta Però hi havia aquest article O, o potser encara hi és uh -huh. Em sembla que estem intentant... Estem intentant la trucada, no sabem si parlarem amb en Josep Malo o amb alguna altra persona de, del seu col·lectiu. Uh -huh. Bé, eh, el, que deia, el que deia Josep Malo és que desinformar és no donar la informació d'un tema en el moment adequat per poder prendre una decisió davant uh -huh. d'aquest tema. Eh? Uh -huh. Suposo que fa referència a que l'Ajuntament de Sant Pere no, no va informar d'aquest projecte i van tenir poquíssim temps per fer les seves al·legacions la uh -huh. gent de la plataforma uh -huh. antiincineradora uh -huh. ell diu que eh, desinformar doncs, doncs és tot això mm, diu que per repoblar 65.000 tones de biomassa forestal es tardaran molts més anys que no pas el temps de cremar-les cosa que sembla del tot evident em sembla que tenim algú al telèfon sí? eh? uh, hola, bona nit bona nit amb qui parlem, si us plau.: Mira, sóc la Montse Ferrer, uh -huh. de, sí. de la plataforma anti-incineradora. Uh -huh. Ja ens coneixem, Montse. Eh? Què tal, Roser? Sí, bé, bé. Uh, mira, ja fa dies que us anem trucant sí. i ens agradaria una mica que ens expliquessis en quin punt esteu de, de la plataforma contra la incineradora, perquè també hi ha hagut una xerrada, no? Bé, bueno, en aquest moment, ara veiem, estem en un moment que s'han presentat, diríem, les al·legacions, perquè el projecte va tenir un període d'exposició pública, un temps breu i que ens en vam enterar, doncs, l'últim moment. Llavors es van reunir una colla de... bueno, es van presentar al·legacions des de l'associació Vall d'Algesc i també les persones que varen voler s'hi varen afegir i varen donar el seu suport i presentar la seva alegació i ara hem comptat, vull dir, en el moment es van entregar 1.620 i pico, 29 assignatures i ara ja passem amb a les 1.800, que ha sigut un degoteig que ha anat arribant, no? Uh -huh. I que també hem d'acabar d'afegir. En I molt poc temps tot això, no? Bona. dir que aquestes signatures s'han recollit en molt poc temps. Aquestes mil, 1629 sis-cents vint-i-nou quatre dies quatre dies Qua dies unania uh -huh. Ha ser una cosa increïble eh? uh -huh. I, i també un, forces entitats tant de la vall del gens com de també entitats ecologistes que s'hi han afegit, o no sé i entitats segons que representen també moltes altres entitats, com per exemple la Federació d'Ecologistes de Catalunya que s'engloba doncs, una part importantíssima de tot el territori, que hi ha una vintena d'entitats, eh, de grans entitats ecologistes, no sé, la Unió de Plataformes, que també recull unes 45 entitats, més eh, entitats amb lluita en aquest cas, també contra projectes i coses d'aquestes. En fi, no la resposta ha sigut, n'estem molt contents. Sí, sí. Pet, aquí... I llavors, eh, això em deies on, on passava, ara no? Uh -huh, sí. Bueno, t'havia preguntat per aquest acte que hi va haver el doctor Ferris, si no m'equivoco. Sí. Que heu fet fa poc, no? Va ser el diumenge 23, a Torelló, gestionat. Uh, va venir el doctor Ferris, que és una persona molt reconeguda. És un home que es dedica a la investigació mediambiental des del punt de vista mèdic. Ell és metge pediatre i, sobretot, investiga en el camp de l'oncologia i treballa a l'Hospitales de València, l'Hospital La Fe de València, crec, sí. I treballa també per la l'OMS eh, i tota una colla d'entitats internacionals. Llavors va ser molt, molt, molt, molt il·lustratiu perquè, de fet, ens va reformar amb tot allò que nosaltres doncs, havíem llegit, havíem consultat i, i ja sabíem... No? Però, clar ens va comentar que els efectes sobre la salut es notaran. es notaran perquè la crema de, de, de biomassa, encara que sí biomassa, en quantitats tan grans, doncs, esclar, això a, a, a, a la valla, a més en una valla amb inversió tèrmica com la nostra... Exactament, en boira doncs, la major part dels dies. Exacte, això es notarà, es notarà molt, no? tant amb CO2 com amb molts altres, a molts altres a, a, a emisors, no?, Emissions. Uh -huh. Sí, sí. Vull dir que ens va confirmar tot això i realment doncs, esclar, encara vam... vull dir que hem sortit estem preocupats i estem... pensem que la, la, la salut és el que cal defensar i que quan entitats ella acabava dient que si el, diríem les entitats que ens han de representar que són, diríem, les entitats eh, eh, eh, no les entitats civils sinó les institucions no ens representen o no ens sentim plenament representants tenim tot el dret a defensar-nos que no? la salut és, és el més important uh -huh. Jo et vull preguntar si vosaltres coneixeu el contingut de les al·legacions que ha presentat l'Ajuntament de Torelló contra la tèrmica uh, les hem, Sí, ens han arribat les uh -huh. hem pogut, pogut consultar-les uh -huh. sí. I què us semblen aquestes al·legacions? i ja esteu d'acord? Uh, sí, sí, hi estem d'acord, sí, sí. Uh -huh. Coincideixen sí. Amb, amb les vostres? Uh, sí, vull dir, amb les coses bàsiques coincidim. Potser les nostres són molt més extenses, ens posem més amb la salut, ens posem uh -huh. més en coses més, més d'aquest tipus, i les seves potser són més tècniques, i prou, bueno, i prou, que està molt bé. Uh -huh. Vull dir que són força tècniques. Uh -huh. I les nostres potser són més a eh, un nivell més social, eh, més de clima, més de, de, de tot això, no?, i de salut. Uh -huh. És una mica més el paper que també ens uh -huh. toca i amb ells potser el paper que també els toca, no?, o sigui, sembla que els complementem. Uh -huh. La setmana passada es deia que l'Ajuntament de Torelló no ha rebut cap resposta de part de Sant Pere sí, aquestes elevacions. Sí, és que fa uns dies vaig trobar amb en Miquel Franc, l'alcalde, uh -huh. justament aquí sí. a la ràdio, Sí. I li, va, vaig parlar-li del tema, ell vaig convidar a venir a la ràdio, cosa que tornem a, a insistir que està convidat a venir a aquest programa. I em va dir l'única cosa que em va dir va ser que, que no havia rebut resposta. L'Ajuntament de Torelló no havia rebut resposta des de Sant Pere que mena de resposta. I vosaltres heu rebut algun tipus de resposta a les vostres pròpies al·legacions? Bueno, la resposta que hem rebut és a través de, dels diaris no? uh -huh. eh, que fan una línia de les 17 pàgines que omplen les nostres al·legacions, doncs ens va desqualificar. Més aviat desqualificar, i... no? et refereixes a aquella carta de l'Ajuntament, no? Sí, sí, sí, ens refereixo a aquesta carta, sí. Sí, sí, perquè era una carta molt agressiva i molt això, que més, oh, més pensa... que més que argumentar desqualificava. Perdona? Dic que més que argumentar res, desqualificava el col·lectiu. Sí, sí, era desqualificar per, és allò de dir si desqualifico l'adversari no doncs jo tinc raó i no és això, em sembla que és l'argumentació la cada que ha de cada veudes, no, i la que Nosaltres sempre hem estat oberts al diàleg pensa que no sé... Eh, cada any, amb tot aquest temps, hem anat demanant de reunir tant com hem pogut, hem anat demanant, per exemple, a la comissió, que hi una comissió de seguiment aquí a la tèrmica, uh -huh. I, i va arribar un moment doncs, que ja no es va reunir més, eh? i va ser el desembre del 2002. Des d'aleshores, de doncs, nosaltres hem anat demanant de Terres Units perquè se'ns informés, per poder mirar el nostre, per estar per parlar-ne a tots plegats, no? Uh -huh. I no, no hi ha alguna manera. I aquests tres uh -huh. o quatre últims anys ha sigut sempre una resposta negativa, mai, mai facilitar-nos a la documentació una cosa al mínim legal i prou, no? no, no mai, mai ganes de dialogar, no, no, no. I uh -huh. això és el que ens ha això que no sap greu, perquè veiem una postura molt tancada, molt feta. Molt quadrada, sí. Molt quadrada. I després ah. també volia dir una cosa, si, si em permets. Sí sí. sí, sí, digues. Que veiem, en últim terme, eh, aquesta nova proposta que hi ara, aquest projecte d'aquesta indústria, l'ha d'aprovar l'Ajuntament amb un informe, si és que obté l'informe favorable del Departament de Medi Ambient. Però en últim terme és l'Ajuntament qui l'ha d'aprovar perquè figura que és una empresa externa no?, la que presenta un projecte i que l'Ajuntament l'aprova. Doncs en aquest cas, és clar l'Ajuntament d'aquí Sant Pere, que és el promotor d'aquest projecte, encara que sigui una empresa externa la que el presenti, esclar, eh, nosaltres veiem que és part i jutja, o si sigui, no el veiem qualificat per ser neutral i emetre un veredicte d'una llicència ambiental. I això penso que és denunciable també, perquè ja s'ha vist i es veu contínuament que, que sí, intenta doncs, per tots els mitjans tirar endavant aquest projecte i desqualificar tothom que s'hi oposi, no?, però les cartes, les cartes de gent que està disconforma amb, amb aquesta macrocentral tèrmica de, de Sant Pere continuen, eh? perquè veig que part d'aquest article del Josep Malo, sí. informar-desinformar, al doncs sí. Torelló del 21 de novembre també hi ha una carta dirigida al senyor Xavier Verdolet, regidor de l'Ajuntament, no? que diu, senyor Bardolet, en lloc de continuar llançant brossa contra aquells que suposen el nou projecte de tèrmica de Sant Pere, per què no explica les veritables raons que s'amaguen darrere d'aquesta nova iniciativa? I bé, continua dient que en realitat s'hi amaga una, un, un interès econòmic, perquè està clar que no, no és només per Sant Pere, el que es vol fer, sinó també per produir electricitat que s'hauria de vendre, no? I això ho signa Mercè Salvador, vull dir que van, van sortint eh, informacions, no? Sí, des d'això també ho veiem, no? Que eh, hi ha molta gent preocupada i gent diferent i de diferents llocs, no? Uh -huh. I això pensem que, que és bo perquè d'alguna manera s'ha s'ha desvetllat, eh, desvetllat la, aquest, aquest interès per... per i aquesta preocupació per defensar la, la nostra salut, no? Això és, això és bo, creiem que és bo. Sí, sí, sí. No, I la gent de Torelló jo crec que no podem estar tranquils, perquè justament a causa de la inversió tèrmica que deies, eh, potser ens tocarà més el rebre fins i tot que la gent de Sant Pere, no? Perquè si la cosa es va, si les partícules aquestes d'aquesta quantitat ingent de biomassa que es vol cremar es van quedant saturades enmig de la boira, doncs ja veurem què passa no? sí, sí, a més a més, molts dies els que des d'aquí veiem la fumera de la tèrmica actual, doncs veiem que va riu a eh? O sigui, sí, sí. que sí que ens va cap, cap aquí baix de turelló, sí, sí Hi han dies que no, però moltes vegades sí, sí, ja ho crec sí, sí, Déu-n'hi-do Tinc una altra pregunta Digue'm És eh, si heu pensat amb la possibilitat d'anar al jutjat de guàrdia per les possibles responsabilitats criminals que poguessin haver-hi darrere de l'actuació de certes autoritats i particulars que estan tirant endavant aquest projecte tan atentatori contra, contra tot? Mira, d'entrada no, no ens ho hem plantejat, però eh, hi ha tota, tota, tota possibilitat i és, no? O sigui, no ho no neguem pas, que arribem, que arribem cap a, a una actuació així. és Nosaltres sempre emvolgut en la via per la via del diàleg i per la via de, de parlar-ne de les coses i veure si es pot arribar a un acord, perquè és clar, nosaltres no estem en contra mai hem estat de la de la tèrnica, és a dir, de, de que es faci calefacció d'una manera unificada per la per la municipi de Sant Pere. El que no estem d'acord és que aprofitant aquesta excusa es faci una cosa molt gran i s'hagi de cremar moltíssim més perquè es vulgui fer electricitat en un lloc que no és, no és adequat per fer electricitat, evidentment, i perquè, a més a més, la, la biomassa per fer electricitat s'ha de cremar molta i és un, és un mal combustible per això, o sigui, és, és la seva, o sigui el, el seu aprofitament és, és molt poc, és, és un tant molt, molt baix, no? la resta es perd vol dir que no és la millor manera de fer electricitat i menys i menys en un lloc com el nostre. Dir que Això ja és determinant no? amb, la, amb el clima que tenim i tot això. Encara encara queda més clar. Però si, si no heu descartat en absolut l'anar al jutjat de guàrdia en un moment donat, us heu marcat un límit. Heu dit, per exemple, si ells arriben fins aquí no ens quedarà més remei que, que anar-hi al jutjat de guàrdia o, o no teniu cap límit o encara confieu en alguna altra possibilitat? Mira, nosaltres encara estem amb l'esperança de veure ara eh, el Departament de Medi Ambient, que hi diu aquest informe, estem molt pendents en aquest moment d'aquest informe, si és favorable o no, Uh, si limita o no la... aquest informe pot ser que es limiti, diríem, la capacitat d'aquesta planta o, o o la dimensió. Llavors, uh, clar, classem una mica pendents de tot uh -huh. això, no? Uh -huh. I, I fins que tot això no es resolgui no podem dir quina serà l'actuació. estrem atents, jo suposo, en tot moment, uh -huh. de veure uh, què s'ha de fer o què és el millor... El, quin és el següent pas no uh -huh. una mica en aquest moment estem aquí a l'espera de, de què encara podem arribar a un punt de diàleg o uh -huh. uh, a si més no, doncs, amb, amb, amb el departament de Medi Ambient Nosaltres estem estem molt pendents d'ixò estem en converses també amb el departament de Medi Ambient uh -huh. esta setmana hi tenim una una entrevista i ja devem tenir-ne una altra el, el mes passat el dia 6, i doncs menys tracta d'anar veient els informes i, i què diuen uh -huh. No mica venem per aquí ara per ara Bé Montse, doncs si et sembla deixem-ho deixem així per aquesta vegada eh, torna-me a dir el teu nom complet Montse que... Montse Ferrés eh, demà, eh, suposo que demà més o menys eh, podràs trobar el, el programa penjat per internet en, el, en la pàgina de Còctel Contrainformatiu molt bé. I el podeu escoltar i també es pot tornar a escoltar diferit el divendres a 12, 12 Molt bé. Doncs ja en continuarem parlant. Molt bé, us agraeixo molt la, la possibilitat de doncs això de sortir a les zones i, i poder-nos explicar perquè trobem a faltar una mica... Uh, a vegades la neutralitat de la premsa no? de, de, de, poder, de poder de poder dir la nostra no? exacte, eh? ens trobem molt limitats en aquest aspecte bé, i... doncs ja sabeu, ja sabeu que aquí podeu parlar sí. sempre ho deixem així de moment molt bé, moltíssimes gràcies eh? gràcies Salut. a tu, bona nit adeu, bona nit uh -huh. doncs tu mateix Eloi fem una mica de pausa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 Migs de somnia, Ràdio ON. Bé, eh, continuem. Eh, dèiem que parlaríem d'aquest congrés que va fer el Josep Anglada i la Plataforma per Catalunya, perquè si van dir coses realment molt greus, eh, jo he tingut ocasió de veure d'escoltar i veure un vídeo que, que és una mica de resum de l'acte, però tinc entès que el vídeo només reflecteix una petitíssima part del que es va dir i que es van dir coses gravíssimes. Però se n'ha parlat poc,, no, Francesc. És que m'ha cridat l'atenció. Agafant el nou nou del divendres passat, veig que només hi ha un periodista comptant totes les firmes, totes les signatures de col·laboradors i periodistes del 9-9, només n'hi ha un que es refereix al tema, que es diu Josep Coma Joan, i em sembla que aniria bé llegir tot el text que ell escriu, uh -huh. perquè ja ha sigut objecte d'algun atac dintre del bloc que ell mateix té a internet, uh -huh. doncs a manera de mínima solidaritat amb ell podem donar lectura sí, i, també, i també ha tingut algun atac a partir del fòrum d'ozona.com encara no ho he vist sí. doncs és aquesta secció que es diu correcuita i el titular diu xusma, dos punts, remés, esclaus i gent vil diumenge 23 la bandera espanyola torna a onejar després de molt de temps en un edifici municipal de l'Ajuntament de Vic al costat de la Catalana és a l'Auditori Marià Vila de Badal del Sucre, on la Plataforma per Catalunya fa el seu congrés. La bandera, però, queda en una anècdota al costat de les expressions que, cridant fora de si, sí, profereix el líder de la Plataforma per Catalunya, Josep Anglada. Referint-se als immigrants, diu «Ningú els ha obligat a venir, i si no els agrada com som, que se'n vagin» i els torna a insultar. La majoria d'immigrants, diu, la majoria dels que tenim al nostre país, són xusma, xusma, xusma i xusma. El diccionari dóna dues definicions de xusma. La primera, gent de rem d'una galera, que comprenia generalment remers voluntaris, esclaus o forçats o galiots. I la segona, Conjunt de gent baixa, vil. L'Anglada, diu com a Joan, deu referir-se a la segona. A molts immigrants que s'han vist obligats a venir a Europa, buscant una vida més digna i decent, i s'han trobat amb el que s'han trobat, seria més apropiat englobar-los dins la primera, la que parla de remés, d'una galera. Alguns d'ells, esclaus. I mentrestant, ningú s'escandalitza que es diguessin tantes bestieses en seu municipal qui dia passa any empeny dimarts 25 continuen com a Joan la secretària de l'Ajuntament de Vic li entrega a Josep Anglada la proposta d'acord pel ple de dilluns vinent anul·lant l'acord del mes passat d'adjudicació de les obres del pàrquing del teatre auditori al final en Xavier Solà davant els dubtes plantejats, diu en la proposta ha baixat del burro i ve a donar la raó a l'Anglada. L'equip de govern hauria de ser més curós en patinades com aquesta, que no és la primera, que acaben fent una mica menys dolent l'Anglada. En la història oficial no hi constaran ni els insults ni la botifarra, sinó que l'Anglada aquesta vegada tenia raó. Sí, una mica és aquest el tema, no? el, el doble joc de l'Ajuntament de Vic, uh -huh. perquè, per exemple, l'alcalde, a, a partir dels insults del, del Josep Anglada, jo crec que havia d'haver reaccionat eh, d'alguna manera. No? Uh -huh. I si no ho fa, què vol dir? Que hi ha una certa connivència de fons, que, que en el fons estan d'acord, que ja li va bé que l'Anglada li faci la feina bruta en determinades ocasions no sé, jo ja són preguntes que em faig eh? a partir de que no hi ha hagut cap mena de reacció, de convergència ni... Uh -huh. no ho sé, ho trobo greu, no? Uh -huh. Sí, de fet, encara hi ha gent avui <coughs> que diu que és millor no parlar de l'Anglada, que és millor no replicar-li a la premsa, que és millor no fer cap acció legal contra l'Anglada perquè se li fa propaganda. Clar, aquest argument ja és antic. Sí, sí, ja és antic, però però l'Anglada va, va pujant graons no? i es va atrevint a, a fer les coses d'una manera més insolent cada vegada i més uh -huh. més feixista, vaja, per dir-ho una paraula no? Uh -huh. no sé on arribarem, no? si no se l'atura de moment és la segona força política de Vic i el pas que anem si va creixent el nombre dels ignorants que el voten pot arribar a ser alcalde jo és que no m'ho sé imaginar però però, clar, uh -huh. tampoc ens sabíem imaginar que arribessin les coses on han, on han arribat en aquest moment. Eh? Uh -huh. Jo només pot ser si per la gent d'intervenir un moment, Francesc, o sigui, uh -huh. que una persona insulti a una altra, o sigui, no, no, no o sigui, no entenc ni el doler, ni, ni tinc cap argument per apujar-lo, al contrari, més per criticar-lo. Però si la gent el vota, és que hi ha gent que creu o el que diu, o pensa, o fa, potser només un tros de les nostres tres. No crec que totes estragis, si tothom hi estigui d'acord. Però algú, o sigui, de raó tindrà la seva manera de pensar. O sigui, quadra, per dir-me la seva pensió. No és dir la raó. Quadra amb la raó de la gent que el vota, entendre de mm. que sí que està reivindicant el que els pensen. Mm. Si jo és així, o sigui, no dir que ens creiem en un sí un 6, o un 10, o un 12%, en que la gent pensa d'aquesta manera. Ignorants, no. Per dir de manera, doncs, si no... No majoritaris, minoritaris, és el que tu vulguis dir. Però què vol dir això, Francesc? Que això sí que m'agradaria que tu... bueno, Què vol dir? Sí. Roser. Roser, sí. Quan hi ha gent que, que per dir manera, no segueix la majoria i són minoria, però per dir manera... I, a veure, no, jo no sé pas en aquest, si o sigui, jo Vieta, i a l'enreda, sincerament, del no l'he mai. I sé que ja sí hi sentit i aconsegui coses que són autènticament deplorables i la majoria, per dir una molt, són depodables. Però a veure, si hi ha gent que pensa com ell, algú, o, sigui, o o tots són ignorants, o són tontos, no sé què, però no m'atreveixo no no insultar, perquè, per, diuen una explicació, per què la gent els vota? Sí, sí. És suau, eh? jo també m'agrada ser respectós amb tothom, i és suau dir que són ignorants, eh. Per això dir, per què la gent els vota? O sigui, aquests sempre són persones hi són uh -huh. parts de família, uh -huh. i mares de família. Uh -huh. i gent que, que, que no sé, que no volen per que i per la gent ni no crec que volguin fer mal a la gent. O sigui no volen fer mal, sin i també són persones que posen sí, en crítica. Però què quin mena de gent? Els immigrants també són gent. Oi tant que sí. llavors no es pot incitar a l'odi contra cap mena de gent. Vanes bueno, que incitar, o sigui, el, el que o sí sigui, per dir manera, el que deixa incitats d'ultins. O sigui. queda un minut. El que deixa, com ho dius? A, a veure, a, a mi segons qui m'insulta ja em podrà insultar, que no em farà gaire mal o sigui, ja, però és que l'insult és el sí, primer pas per, per l'agressió física que, és que potser és al revés, vull dir, potser les persones que se senten incitats per l'Anglada són els ignorants o sigui, si una persona diu borrades o no les diu, no em facis cas o sigui, o si sigui, a mi no em fa mal l'Anglada jo m'imagino que l'Anglada digués els catalans són xusma, xusma i xusma i m'agradaria saber el d'alta baix que s'hauria es, que, muntat o no? Tu creus que diu això i no passaria res? Que, si a ho a digués a dels a catalans... Ver, a veure, són paraules. Hem d'acabar, però seguim dilluns que ve? Sí, mm. continuarem, continuarem amb les el tema paraules, perquè... Les no maten, que digui jo. Oh, a vegades ja, ja, sí, ja, ja. a vegades sí, perquè després de les paraules venen els fets, uh -huh. eh? S'han cremat, cremat cases amb la gent a dintre, eh? eh? A partir d'odis racials. Uh -huh. són extremistes, això, això són delinqüents l'Anglada no és un extremista l'Anglada és un delinqüent, exactament molt bé, molt bé, uh, Eloi, et fem cas deixem-ho aquí i la setmana que ve continuarem amb aquest i amb altres temes apa, bona nit salut